Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya an muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa Ama bapak kala Mualaf wa hamillahu taala, fasilul. Jika berada al qariq manfihi fadilah, fadilatun min al min aulahin aul sharafin. Jika mendatangi seorang pembaca Al Quran, seorang yang sedang membaca Al Quran, datang seorang yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, boleh jadi karena ilmu. Entuk seorang Ustadz atau seorang Sheikh atau karena kesolehan, dari seorang yang soleh yang datang atau karena mulia, karena kemuliaan secara duniawi, ada Pak Lurah datang, Ausin atau tua atau usia, ada orang yang tua datang, maasi anatin. Dan dia adalah orang yang tua. Namun. Mak Asyana adalah orang yang menjaga diri. Bukan makin tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Aulau hurmah. Atau orang yang memiliki kehormatan. karena dia di wilayah. Kerana dia punya kekuasaan. Camat. Bapak Bupati. Atau statusnya adalah anak. Atau yang lainnya. Mengerti kalah mengapa. Al-Qiyam lahu. Berdiri di tempat untuk menghormati orang tersebut. Al-Sabilih ihtiram wal ikram. Dalam rangka untuk menghormati dan memuliakan. Bukan karena dalam rangka pamer dan mengagungkan. Bukan hanya boleh. Kata Anayi bahkan ini dianjurkan. Dan terdapat hadis yang sahih. Yang berisi Berdiri untuk menghormati dan ini dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dilakukan oleh para sahabat bi hadratihi di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dengan perintah nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah dilakukan oleh para tabi'in dan orang-orang setelah mereka dilakukan oleh para ulama dan oleh orang-orang saleh Nah, atau ternyata ada catatan kaki yang lewat Untuk fasal sebelumnya Yaitu Perkataan penulis Seandainya seorang yang, sedang, eh, seorang yang baca Quran itu mendengar Mu'adhin Maka darah dia hentikan bacaan Al-Qurannya Kemudian dia menjawab Mu'adhin dengan mengikuti Mu'adhin Dalam laf lafal-lafat adhan dan ikumah Kemudian kembali membaca Al-Quran Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh Ashabuna atau indah ashabina oleh para ulama madhabi syafi'i Muhaqiq mengatakan dimungkinkan bahasanya uh, Syekh penulis Anawawi bermaksud dengan kembali membaca setelah azan dan ikomah selesai nah, yang jadi masalah ini menjawab muadzin dengan mengikuti azan dalam lafadz azan dan ikomah. Nah, setelah ikomah, thumayyaut dan kembali membaca Al-Quran. Lalu setelah kok kembali membaca Al-Quran. Ini agak muskil apa enggak surat jemaah Setelah ikumah kalau kembali Baca Al-Quran Kalau setelah adhan baca Al-Quran Maklum ya, Bisa dipahami Namun setelah baca kembali baca Al-Quran Ini ada yang Muskil Maka Muhakik mengatakan Mungkin yang dimaksudkan oleh penulis Dimaksudkan dengan kembali membaca Al-Quran setelah ikumah Adalah Jika imam terlambat jika terlambat imam, jika imam melambatkan diri untuk masuk ke dalam salat. Artinya, sesudah koma, namun, namun masih nunggu imam atau imamnya ada satu keperluan. Ini satu keperluan sehingga salat jemaah belum juga dimulai. Maka sambil nunggu imam, bolehlah baca Al-Qur'an, melanjutkan apa yang tadi. Dibaca sebelum ikhomah. Demikian juga berlaku untuk ashabil a'adha. Untuk orang-orang yang punya udhul. Sehingga tidak wajib ikut solat jamaah di masjid. Di rumah. Dia di rumah sakit. Maka ketika baca Quran, adhan, dia berhenti. Setelah selesai adhan, melanjutkan baca Quran. Setelah ikhomah, dia berhenti setelah selesai koma, karena dia belum ingin sholat, nah dia meneruskan baca Al-Quran <tuh> maka itulah makna yang mungkin bisa kita pahami dan bisa kita maklumi kalau demikian penjelasannya kenapa? Wa wa'illah falayyajusuli ahadin, karena tidak boleh bagi seorang pun untuk menyibukkan diri dengan baca Al-Quran, kemudian meninggalkan sholat fardu ma'al jamaah dengan berjamaah Maka yang dimaksud Ketika mendengar adhan Maka mengetikkan baca Al-Quran Kemudian mengikuti Apa yang dikatakan oleh muadzin Demikian juga ketika terdengar ikhomah Kemudian setelah itu kembali Melanjutkan baca Al-Quran Maka ini dimaknai dengan dua kemungkinan Makna Udah jadi Sudah ikhomah namun Imam datangnya telat Masih ditunggu Sebagaimana Nabi SAW pernah ikhomah Kemudian ada seorang yang ada hajat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian temui orang tersebut dan para sahabat nunggu. Akhirnya setelah Nabi selesai, maka baru Nabi mulai takbiratul ihram untuk solat jemaah. Untuk ini imamnya imam tetap, saya ikhoma. Ketika dia mau mau mulai memimpin solat dia ingat, wah. Oh, Junub belum mandi. Ah, oh iya, maka ya, maka ah, situ ya. Semua ke kamar mandi sebentar. Ah, begini nunggu imam. Maka ya, bisa kembali melanjutkan baca Al Quran. Atau kemungkinan makna yang kedua adalah diberlakukan untuk orang-orang yang tidak wajib sholat berjamaah karena sakit atau karena yang lain. Kemudian berkaitan dengan pasal menghormati orang yang datang, maka maha uh, memberikan catatan. Saya akan akan penulis, walahalalamin, mengisahkan sebuah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah binti Talha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, Maraitu ahadan kana asbaha samtan wahatiyan wadallan. Aku tidak pernah kata Aisyah, tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip pola tingkahnya. Santan wahatian wadallan. Semuanya maknanya sama. Sikap dan tindak tanduknya. Cara berjalannya, gaya duduknya. Kata Aisyah, aku tidak melihat ada seorang yang paling mirip pola tingkahnya dalam Riyad yang lain yang dibawakan Al-Hasan Basri Hadisan wa kalaman Tidak ada orang yang paling mirip Gaya bicaranya Al-Hasan Basri tidak menyebutkan Samet, samti, walhadi, wadal Maka kata Isa Aku tidak pernah melihat ada seorang yang Lebih mirip pola tingkahnya Tindak tanduknya Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dibandingkan Fatimah Binti Muhammad Maka Fatimah Sangat mirip dengan Nabi Gaya duduknya, gaya berjalannya Gerak tangannya, gerak kepalanya Semuanya Kalau orang lihat maka, Dan dia tahu Nabi Maka dia akan teringat Nabi Karena tidak terkhalat alihi Koma ilaiha Maka Fatimah Jika menjenguk bapaknya Ke rumah bapaknya jika Fatimah menemui bapaknya atau ya, asilat rahmi ke rumah bapaknya kuwma ilaiha maka Nabi SAW kuwma ilah berdiri menyambut Fatimah Fa lalu Nabi memegang tangannya Wa kemudian Nabi menciumnya Wah jelasnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Fatimah untuk duduk di tempat duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jika Nabi Shallallahu Alaihi menjenguk putrinya Fatimah Radhiallahu Anha, komat ilayha, maka Fatimah pun berdiri menyambut Nabi, kemudian memegang tangan Nabi, lalu mencium Nabi, kemudian meminta Nabi untuk duduk di tempat yang diduduki oleh Aisyah eh, Ayat oleh Fatimah Jadi oleh Tirmidhi Dengan redaksi yang lebih panjang Tirmidhi mengatakan Hadis Hasan Rorib Jika dikeluarkan oleh Bukhari Di kitab Adabul Mufrad Dan satu hadis ini kata Mohakik Adalah hadis Hasan Derajanya Hasan Sebagaimana dikatakan oleh Tirmidhi Maka hadis ini menunjukkan di antara adab menerima tamu adalah menyambut tamu, berdiri menyambut tamu. Ada tamu datang, ketok-ketok. Neng kak, tidak mengatakan dah dibuka aja pintunya, masuk. Nengan berdiri, bukakan pintu dan jabat tangan, mempersilahkan masuk. Namanya berdiri menyambut. Inilah yang dipraktekkan oleh. Tidak lakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya Fatimah datang. Demikian juga yang dilakukan oleh Fatimah ketika Nabi datang. Kadian antara ada bertamu atau ada menerima tamu adalah berdiri menyambut tamu. Kemudian dari sini dalil, seorang ayah boleh mencium putrinya meskipun sudah besar. Tertua rumah tangga sendiri, maka dibolehkan bagi seorang ayah untuk mencium putrinya. Maka balahha. Demikian juga fatimah. Maka boleh bagi seorang ayah untuk mencium isteri, eh, mencium putrinya, meskipun sudah dewasa, bahkan sudah rumah tangga sendiri, sudah balik. Demikian juga seorang anak perempuan mencium ayahnya. Hukumnya dibolehkan dengan catatan amnul fitnah. Dengan catatan tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berlaku dengan hal ini, semisal dengan ini adalah berlaku untuk sesama mahrum. Dan jelas kita lihat di, di sini. Dan di sini ayah yang baik, jenguk putrinya dan anak yang baik tidak lupa nengok orang tuanya. Kemudian ada pula perkataan dan perbuatan sahabat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemungkinan besar, anak yakni yang dimaksudkan oleh An Nawawi, telah disyidatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri tentang Datangnya saat bin Mu'ad, dan Nabi SAW bertanya atau berkata kepada para sahabat Ansar, Kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Maka di sini dalil, bolehnya menyambut, berdiri menyambut, Kumu ila. Dan turut diketahui Bahasanya Sa'ad bin Mu'ad Ketika itu dalam kondisi sakit Dia tidak turun dari kudanya Dan dia adalah kepala suku Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat ansar Kumu ila sayyidikum Berjudilah sambutlah Pemimpin kalian Dan ini memang butuh bantuan Dan butuh untuk disambut Kasihan sekali kalau Tidak ada yang bantu. Turun dari kubah. Turun atau dari keledai. Dan ada di dalil bolehnya istilah sayyid. Kepada selain Allah. Dan kepada selain Nabi SAW. Nabi katakan sayyidikum. Sayyid kaya. Maka di satis di atas. Didajikan dalil. Oleh An Nawawi. Untuk menunjukkan bolehnya Berdiri menghormati Dan ini Kalau memang Anawi berkaitan dengan hadis-hadis di atas maknanya adalah satu hal yang tidak benar Karena hadis-hadis di atas Menunjukkan bolehnya Atau dianjurkannya Berdiri menyambut Bukan berdiri menghormat Hadis-hadis di atas Sikap Nabi dengan Fatimah, Fatimah dengan Nabi, demikian juga perintah Nabi saw kepada Ansar ketika datang saat bimual, itu menunjukkan bolehnya koma ila berdiri menyambut, tidak menunjukkan bolehnya koma li berdiri menghormat. Apa bedanya koma ila? Itu terdapat dalam berdiri menyambut, itu terdapat gerakan untuk mendekat orang yang disambut. Seorang tuan rumah, datang tamu, ngetok pintu, maka tuan rumah ini berdiri menyambut. Dia akan datang di pintu, buka pintu, berselahkan. Itu koma ila Sedangkan komali berdiri menghormat adalah berdiri di tempat dalam mereka untuk menghormat orang yang datang. Berdiri di tempat untuk menghormat orang yang datang. Pembawa acara mengatakan. Pak Gubernur mau datang. Maka hadirin diminta untuk berdiri. Maka ini koma. Li. Nah dua hadis yang tadi disebutkan oleh muhakik. Yang dikata beliau ini dimungkinkan adalah. Dalilnya Anawawi. Ini berkaitan dengan. Koma. Ila. Berdiri. Uh, menyambut bukan koma koma li bukan berdiri untuk menghormati dan ini adalah dua hal yang berbeda kemudian sebelum kita lanjutkan membaca uh, catatan kaki maka kita lanjutkan bagian atas anawi mengatakan anawi rahimullah taala mengatakan aku kejamak tujuh an dan aku telah kumpulkan satu juz Filqiyam tentang masalah berdiri Juz itu adalah Jenis kitab hadis Sebuah kitab hadis Yang isinya mengumpulkan hadis-hadis Dalam satu masalah Itu disebut Juz Sebuah kitab hadis Yang mengumpulkan Hadis-hadis yang terkait dalam satu topik Maka cuma memuat satu topik saja Misalnya Hadis-hadis tentang Membaca Al-Fatihah di belakang imam Ini Burhoi punya Juz, judulnya Juz Al-Qir'ah Khalfal Imam Nah sini Burhoi mengumpulkan semua hadis Yang berbicara tentang masalah Membaca Al-Fatihah Di belakang imam Kemudian Burhoi punya Juz khalku af'alil ibad jurus tentang perbuatan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah dikumpulkan oleh Bukhari semua dalil yang dikenal Bukhari, yang diketahui oleh Bukhari yang diketahui oleh Bukhari yang terjadi dalil, biasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah ini mengejalan satu topik satu tema, satu bab satu poin saja itu disebut jurus saya berkeras buat pengejus tentang ziarat kubur Nisa dan Mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang ziarat kubur bagi perempuan. Itu disebut juz. Maka saya melakukan dan aku menulis sebuah juz. Isinya apa? Fil kiam tentang berdiri. Ya, maka Anawi an punya. Nah, artinya di buku tersebut Bila hadis-hadis yang membahas tentang masalah Berdiri Dan aku sebutkan di dalam kitab tersebut Terbagi hadis dan afar salaf Yang ada Yang menunjukkan Dianjurkannya berdiri Untuk menghormat Dan hadis-hadis yang melarang berdiri menghormat Dan aku jelaskan dalam kitab tersebut Untaifnya hadis yang taif dan sahnya hadis yang sahih Dan jawaban Untuk dalil-dalil yang dianggap Menunjukkan larangnya larangan Berdiri menghormat Padahal tidak mengandung larangan Dan aku jelaskan itu semua ya, Sejelas-jelasnya Alhamdulillah Maka siapa yang meragukan Pada satu saja Dari hadis-hadis tentang hal tersebut Maka tidaklah dia mentelaah Buku tersebut, buku tadi Maka dia akan jumpai Keterangan yang menghilangkan keragu-raguannya, insyaAllah ta'ala. Nah, perkiatan dengan perkataan An-Nawawi An di sini, Maka Pentakik me menyampaikan, Wa'amama dha'karu An-Nawawi, Adapun, Apa yang disebutkan oleh An-Nawawi, Bahasanya beliau menulis sebuah juz khusus, Fil-Qiyam, Yang mumpulkan dalil-dalil tentang masalah berdiri, Maka dalil-dalilnya telah disebutkan banyak, telah banyak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Hajar di Fathul Bari di tempatnya di Kitabul Istiqlal. Dan, Dan Ibnul Hajar juga menyebutkan bantahan Ibnul Hads atas dalil-dalil tersebut, atas An Nawawi dalam semua dalil-dalil yang dipakai oleh An Nawawi. Tadi juga telah disampaikan oleh An Nawawi bahasanya ada dalil-dalil yang menunjukkan Dilarangnya berdiri menghormat, ya kan? FAMIL ADILATI LEMAN AI. Maka di antara dalil yang menunjukkan Terlarangnya berdiri menghormat. Dalat hadis yang diriadkan Abu Dawood, Tirmidzi dan Ahmad serta yang lain. Dan hadisnya statusnya adalah hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah, maqfu'an Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba ayatamassal lahu rijal qiyamah falyataqo maka adha minan nar Barang siapa yang ingin ayatamassal lahu rijal banyak orang menghormatinya ya tamassal maknanya menghormat memuliakan Barang siapa yang ingin Banyak orang yang memuliakannya menghormatinya kiamat dengan berdiri maka adalah dia siap-siap untuk tinggal di neraka Yatkan al-Tirmiri dan Ahmad At-Tahawid al-Muskil Athar Dengan sanat yang saya menurut sangat muslim Anas mengatakan Tidak ada seorang pun yang Lebih dicintai oleh para sahabat Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas mengatakan Akan tetapi para sahabat Jika melihat Nabi datang Mereka tidak berdiri untuk menghormat Kedatangan Nabi Karena mereka mengetahui Nabi benci hal tersebut Kemudian berkata Al-Hafid bin Hajar setelah berpanjang lebar Menyebutkan perkataan Nawawi Dan bantan Ibnul Hajj untuk An-Nawawi Al-Hafid bin Hajar kemudian mengatakan Wa nakola Ibn Qafir Ibn Qafir menukil dalam tafsirnya Dari ahli tahkir Dari ulama Yang merinci masalah ini Dengan mengatakan Yang terlarang berdiri menghormat Yang terlarang adalah ketika berdiri menghormat itu dijadikan daedanan. Dijadikan sebagai sesuatu hal yang digembar-gembarkan. Keadaan telah hajim sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis anas. Adapun pun ingka nalikah di min safarin adapun pun berdiri menghormat Karena Seorang yang datang dari safar Dari pepergian Atau lihakimin fimahal Seorang penguasa Yang berkuasa di satu daerah Fimahali wilayatihi di daerah kekuasaannya Maka berdiri menghormat untuk orang ini Labak sabi tidak mengapa Ini Apa? Kutipan dari Ibn Kathir Kemudian Al-Hafid mengatakan Dan disamakan dengan Hal di atas apa yang dikatakan Ibn Kathir Mataqodam Jawaban Ibn Al-Had yang telah lewat Yaitu berdiri menghormat Ditahni'ah untuk memberikan ucapan selamat Liman hadrasat Lahu nikmah Bagi orang yang Mendapatkan nikmat yang baru Atau menolong orang yang tidak mampu Semacam apa Menolong, Sa'ad bin muad, atau untuk melapangkan tempat duduk, berdiri, agar untuk melapangkan tempat duduk, atau tujuan-tujuan yang lainnya, wala alam. Dan Al-Ghazali mengatakan berdiri dalam rangka untuk mengagungkan hukumnya makoh, sedangkan berdiri dalam rangka untuk menghormati dan mengagungkan itu lebih daripada sekadar menghormati. Hukumnya tidak maku. Kemudian Ibn Hajar mengatakan berkaitan dengan perkataan Rosali dan ini adalah rincian yang bagus. Ya, maka kita lihat bahasanya perkara masalah berdiri menghormat adalah perkara yang diperselisikan oleh para ulama. Ada yang eh, mengatakan boleh, bahkan mustahab secara mutlak. Sebagaimana An-Nawawi bahkan An-Nawawi sampai nulis buku sendiri khusus untuk membela pendapatnya. Dan ada juga ulama yang melarang secara mutlak dengan alasan hadis Anas. Man apa ya masal Barang siapa yang ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan cara orang tersebut berdiri menghormatinya, maka siap-siaplah untuk tinggal di neraka. Dan hadis nah, ini jadikan dalil Al-Albani di sisi sahihah. Ya, hadis Anas ini setelah disahihkan oleh Al-Albani. Al-Albani kemudian menjadikan dalil hadis ini untuk mengatakan melarang secara mutlak berdiri untuk menghormat. Maka ada yang melarang secara mutlak. Ada yang membolehkan bahkan mengajukan secara mutlak. Tidak ada yang memberikan rincian. Ada rincian sebagaimana Al-Ghazali, Rinciannya dengan apa? Nah, maksudnya dengan niat. Kalau kalau niatnya ihtiram, menghormat boleh. Tapi kalau niatnya ta'zim, mengagungkan maka tidak boleh. Ada juga rincian yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Dan rincian yang disampaikan oleh Ibnu di sini terdapat kelemahan, yaitu tidak membedakan antara koma ilah dengan koma li. Rincian yang diberikan oleh Ibnu Kafir, itu ada cacatnya, yaitu tidak membedakan antara koma ilah dengan koma li, berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Maaf, kalau kerinjah dari Ibn Kathir Itu yang di oleh Ibn Kathir Cuma membedakan antara jadi kebiasaan Atau tidak Sedangkan yang bermasalah adalah Apa yang dikatakan oleh Ibn Hadar Yang mengatakan termasuk itu adalah Berdiri Untuk membantu orang yang kesusahan Orang yang lemah Nah ini Ini bukan berdiri menghormat ini berdiri Menyambut Demikian juga seperti tahniah ucapan selamat, ini tidak berdiri menghormat namun berdiri menyambut ada orang yang baru dapat nikmat kemudian kita orangnya datang, kemudian kita mendekatinya kemudian mengucapkan kemudian jabat tangan dengannya, kemudian kita katakan selamat ya. maka ini berdiri menyambut bukan berdiri menghormat maka ringkasnya berdiri tentang masalah berdiri, berdiri itu ada tiga macam Penjelasan yang cukup bagus tentang masalah ini Dijelaskan oleh S.M. Muhammad S.A.W. Di Sarah Riyadul di bab di kitabu As-Sidqi Ketika membahas Ketujuan Ka'ab bin Malik Dan setelah Ka'ab bin Malik itu Dibaitkan 50 hari Oleh Nabi dan para sahabat Maka Nabi S.A.W. Kemudian turunlah ayat yang menyatakan diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik. Nabi umumkan di masjid dan setelah Nabi mengumumkan turunnya ayat tersebut datalah Ka'ab bin Malik. Begitu Ka'ab bin Malik masuk masjid, maka ada satu hal yang tidak pernah terlupakan dalam hatinya Ka'ab bin Malik, orang yang pertama kali menyambutnya. Orang yang pertama kali Menyambutnya Yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Inilah yang pertama kali menyambutnya Kak Bin Malik datang Masuk masjid Maka sahabat Kola eh, bin Ubaidillah Datang menyambut Kak Bin Malik menjabat tangannya Kemudian mengucapkan selamat Kerana Allah Subhanahu Taala telah menerima tobatnya ini ada satu hal yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya Kaab bin Malik. Karena ada tentu satu hal yang sangat-sangat berkesan. Setelah 50 hari 50 di dibaykar, orang pertama kali nyambut. Nah, coba bayangkan. Orang pertama kali mengembirakan kemudian ini. Makanya adalah satu hal yang akan uh, tercatat dalam sebah, uh, sejarah hidup seseorang. <tuh> Maka di sini ada berdiri menyambut. Di hadisnya disebutkan. فَقَوْمَا إِلَا كَعْبٍ فَقَوْمَا إِلَا Maka berdiri menyambut Ka'ab طَلْحَتُ بِيْبِنْ أُبَيْدِلَّ Nah setelah itu Sir Muhammad Rasul al memberikan bahasan rinci tentang masalah hukum berdiri Bahasanya berdiri itu ada tiga macam Ada berdiri menyambut قَوْمَا إِلَا Ada berdiri di tempat untuk menghormat Itu قَوْمَا لِي faham bedanya ya. koma ila itu ada gerakan. Orang yang berdiri tersebut melakukan gerakan untuk mendekat kepada orang yang disambut. Semacam tuan rumah menyambut tamu dengan datang ke pintu kemudian bukakan atau dan jabat tangannya atau akan ngambil bantu ngambilkan barang kemudian mempersilakan masuk. Ini koma ilah Kalau koma li itu berdiri di tempat. Berdiri di tempat, dalam rangka menghormat Datangnya orang yang datang Kemudian yang ketiga adalah Ini tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia kayaknya, Koma Allah Koma Allah Berdiri menghormat dengan bentuk Yang dihormati Bubuk Dan yang Menghormati berdiri Dipanggil BP nah, Maka Pak gurunya duduk. Kemudian marah-marahi. Itu muridnya yang dimarahi. Berdiri. Ini koma ala. Mungkin tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Berdiri menghormat. Ini berdiri menghormat. Namun. Kalau li Itu orangnya bergerak. Orang yang. Dihormati. Bergerak. Dia datang. Dan kita Berdiri. Di tempat Jangan kalau koma ala Orang yang dirumati Diam, duduk Dan orang yang datang Berdiri Semacam orang datang kepada Raja misalnya Raja duduk di singgah sana Bawahnya laporan sambil berdiri Ini koma ala Tidak disuruh duduk, baru kemudian cerita Bikin apa enggak, namun Laporannya sambil berdiri Yang menerima laporan duduk. Ini koma ala Maka untuk Untuk berdiri jenis yang pertama koma ila Maka saya menurut saya Mengatakan laba asabihi Hukumnya tidak mengapa Waka ca'bi sunnah amran wa ikraran wa fi'lan dan dalil, bolehnya berdiri menyambut, itu adalah sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takiriyah. Tiga jenis sunnah semuanya ada. Untuk berdiri menyambut. Sunnah kauliyah, sabda Nabi, hadis Sa'ad bin Mu'ad. Tadi telah kita baca. Nabi SAW mengatakan, Kumu ila sayyidiku Berdirilah, sambutlah Pemimpin kalian Ini adalah Bukhari dan Muslim Ingat ketika itu Ini berdiri menyambut karena saat bin itu Mendapatkan luka yang parah Di perang Ahzab Bila luka parah dan berbentuk kepada Allah. Minta kepada Allah jangan mati dulu. Sampai dia merasa gembira. Setelah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah. Karena saat bin Mu'at ad ini adalah pemimpin kabilah Aus. Dan Bani Quraidah itu sekutunya Aus. Akan tetapi pada saat perang Ahzab. Bani Quraidah Yahudi ini. Melakukan. Maka. Malah membantu. Pasukan Ahzab. Maka ketika... saat bin muat ini sakit. Maka dia berdoa. Ya Allah janganlah matikan aku. Sampai mataku merasa senang. Hatiku merasa gembira. Berkaitan dengan... Apa yang... Hukuman yang akan... Ditetapkan. Balasan yang diberikan kepada Bani Quraidah. Dan dia adalah seorang yang sangat dihormati oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi perintahkan agar dibuat sebuah tenda di dalam masjid. Tujuannya apa? Supaya Nabi bisa menjenguknya dengan dekat. Enggak perlu sapaan untuk menjenguk Sa'ad bin Mu'adz. Selanjutnya kemudian setelah Bani Khuza'ah diserang oleh kaum muslimin setelah pasukan azab kacat-kacir, maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi jangan salat Asar kecuali di Bani Kuroidah Maka setelah itu kemudian Badi Kuroidah dikalahkan Mereka terkepung Dan mereka menyerah Dan mereka diberi tawaran Siapa yang kalian minta Untuk menetapkan hukuman atas kalian Maka Atas permintaan Badi Kuroidah sendiri Mereka meminta agar Sa'ad bin Mu'ad Yang menetapkan hukuman untuk mereka Akhirnya Nabi perintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk datang Ke perkampungan Bani Qurayrah Dan datanglah Sa'ad bin Mu'ad dengan menunggang geledai Nah setelah Sa'ad bin Mu'ad itu Nampak datang Nabi SAW mengatakan Kumu ila sayidikum Akhirnya mereka berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad kemudian membantunya Untuk turun dari geledai Akhirnya singkat cerita Sa'an bin Mu'ad kemudian memutuskan nasib Bani Kuwaidah Dengan menetapkan Semua laki-laki yang turut berperang Hukumnya bunuh Penggal kepala Kemudian Anak-anak serta perempuan Yahudi Jadikan budak Sedangkan Semua harta mereka Jadikan khonima Itu keputusan Sa'ad bin Mu'ad untuk Bani Quraidah Dan Sa'ad bin bin Mu'ad ini Dijadikan sebagai pemberi keputusan Atas permintaan Bani Quraidah itu sendiri Maka ini sunnah Kauliyah Tentang bolehnya Qoma ilah Alapun dalil Sunnah Tagriyah Maka kisahnya Ka'ab bin Malik Nabi di masjid Nabi lihat sendiri Bagaimana Ka'ab masuk Kemudian disambut oleh Tulha bin Ubedillah Kemudian Sunnah Fi'liyah Dan apa? Nabi dengan Fatimah Fatimah datang, maka Nabi Koma ila ilah, nabi berdiri menyambut Fatima. Demikian juga ketika datang utusan bani Saqif untuk menghadap nabi saw di daerah Cironah setelah perang Hunain, maka nabi koma ilah, lebih berdiri menyambut mereka. Maka ini dalil bolehnya koma ila berdasarkan sunah kauliah filiah tentang keria berdasarkan sabda nabi perbuatan nabi. Dan perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi Sedangkan koma Sedangkan koma Maka tadi telah kita bahas Telah kita singgung Kalau annawawi membolehkan Secara mutlak Asalkan tidak niat Ta'zim Tadi telah kita sampaikan Ada juga ulama yang melarang mutlak Berdasarkan hadis Anas Ini adalah pendapat yang larah mutlak adalah pendapat Al-Albani di silsilah sahihah dengan berdasarkan hadis Anas. Itu man ahaba ayatama sallahu rijal qiyaman. Siapa yang ingin mendapatkan penghormatan dari banyak orang dengan mereka pada berdiri menghormatinya maka falyatawa maka adhumun nar. Yang ini zahirnya menunjukkan kalau ini besar-besar karena diancam dengan neraka. Sedangkan tentang hal ini tentang Qomali kalau pendapat yang dipilah oleh Ibnu Semin, mengatakan wahadalah bak sebihi. Komali berdiri untuk menghormat, tuh, hukumnya boleh. Terlebih lagi jika manusia sudah terbiasa melakukannya, <tuh> sehingga sampai-sampai orang yang datang, jika orang tidak berdiri menyambutnya, maka orang yang datang tersebut menilai ada penghinaan. Jika orang tidak berdiri menyambut, uh, berdiri putih menghormat maka orang yang datang lagi merasa dihina. Maka dalam kuali semacam ini, hukumnya tidak sebehi, hukumnya tidak mengapa. Meskipun, wa'ingkana al aula targuhu. Tetapi kata Zaynul Zaymin, yang lebih baik adalah, yang lebih utama adalah meninggalkan Qomali. Kalau di sunnah, sebagaimana terdapat dalam sunnah, yaitu, perkataan Anas tentang sikap para sahabat sahabat tahu, tidak ada orang yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. agar tapi mereka, jika Rasul datang para sahabat tidak berdiri kenapa? karena para sahabat tahu nabi tidak suka, kalau ada orang yang ya, berdiri menghormatinya agar nabi jika ini sudah menjadi kebiasaan falaha roja alihi maka ini tidak mengapa, ini pendapat yang dibeli oleh Muhammad bin SAW rahimahullah ta'ala Kemudian berdiri jenis yang ketiga adalah koma ala. ala. ini hukumnya terlarang. Sampai-sampai dalam solat Nabi larang ada koma atau serupa dengan koma ala. Nabi saw mengatakanlah takumu kama takumul aajib. Jangan kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang kafir non Arab. Sebagian mereka dalam eh, menghormati sebagian yang lain. Bahkan sampai-sampai Nabi melarang dalam sholat. Ada satu hal yang semisal dengan koma ala. Yaitu imam sholat sambil duduk. Kemudian makmum sholat sambil berdiri. Sehingga karena itu maka. Kau mahalah hukumnya terlarang, hukumnya haram. Ia tidak sah delhaja lidahlik. Akan lebih banyak pengecualian. Kecuali jika ada kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah jika ada seorang yang dikhawatirkan akan diserang musuh atau orang-orang yang orang-orang ya, yang membencinya, maka terdalah mengapa? Jika orang yang dikhawatirkan ini duduk, kemudian ada pengawal yang berdiri. Maka ini koma ala. Orang yang dijaga, orang yang dikawal, duduk. Pengawalnya, pedagatnya berdiri. Ini koma ala. Hukum asalnya harap. Tapi jika memang dikhawatirkan ada bahaya yang menimpa ee, orang tersebut. Ya, maka boleh ada pengawal yang pengawal berdiri sedangkan yang dikawal duduk. Berdiri sehingga bisa melihat keadaan lebih jelas. Demikian pula koma ala untuk seseorang dalam rangka untuk memuliakannya dan menghinakan musuh. Salahnya adalah apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Subah so pada saat perjanjian Hudaybiyah. Jika orang kafir meng meng meng mengirimkan utusan untuk berembuk. Maka Al-Murid bin Sukbah so berdiri. ala rasul Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul duduk dan Al-Murid bin Sukbah so berdiri. Dan di tangannya megang pedang dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghinakan para utusan orang-orang kafir yang datang untuk bermusyawarah. Maka kesemuanya koma ala itu jika maksudnya adalah untuk menjaga orang yang dijaga atau maksudnya untuk memancing amarah musuh untuk menghinakan musuh dan memuliakan pemimpin kaum Muslimin maka hukumnya laba sebi. Maka ini penjelasan yang lebih lebih tepat dalam masalah ini dengan membedakan koma li dan koma ila berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Pembahasan ini juga bisa dijumpai di Minhajul Khatunah, Samamah Jamil Zainu di bab, bab terakhir. Juga ada terdapat pembahasan tentang Komu atau qumu ila sayyidikum. Dan perlu sampaikan perlu dibedakan antara Komali dan qoma ila. Berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Kemudian uh, fasal berikutnya kembali ke tibyan. Pasal fi ahkamin nafisaten tata alak bil kero afis salati. tentang hukum-hukum yang penting berkaitan dengan baca Al-Quran dalam solat. Ubeli rufi ihtiysoriha. Aku ringkas, ringkas, ringkasnya. Karena masalah ini sudah masuk di kitab-kitab fikih. Di antaranya wajib membaca wajib membaca Al-Qur'an dalam salat fardu ini adalah ijma'. Wajib membaca Qur'an dalam salat fardu. Ini ijma'. Namun Quran yang mana yang dibaca itu khilaf. Kemudian berkata jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama secara umum harus membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, setelah ulama sepakat wajib baca Qur'an dalam salat. Nah, surat apa yang dibaca? Maka jumhur mengatakan harus surat Al-Fatihah. Sedangkan Abu Hamnifah dan sejumlah ulama mengatakan. Tidak harus Al-Fatihah. Nah, tidak harus Al-Fatihah. Sama sekali tidak harus. Demikian juga tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Quran. Di dua rakaat yang terakhir. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Yang mengatakan harus surat Al-Fatihah. Terdapat banyak dalil dari sunnah yang menunjukkan hal ini. Bahasanya surat Al-Fatihah adalah ukun. Dan cukup sebagai dalil adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. La tu jizri'u solatun la yuqa'fiha bi-umil-ku'ani. Tidak sah sholat tidak dibacakan di dalamnya umil-ku'an yaitu surat Al-Fatihah lihatkanlah bukhari dan kemudian mereka sepakat dianjurkan membaca surat setelah al fatihah di dua rakaat salat subuh dan di dua rakaat pertama untuk selain subuh. Nampak lama berseleksi pendapat. Apakah ada anjuran untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat selain subuh? Salat subuh asal isya dan rukaat ketiga untuk salat maghrib, itu dianjurkan untuk membaca surat, ataukah tidak. Ataukah Al-Fatihah saja, dan tidak dianjurkan untuk membaca surat. Ataukah baca Al-Fatihah, dan baca, dianjurkan baca surat. Maka ini diperselisihkan ulama, kata An-Nawawi, dalam masalah ini, Syafi'i punya dua pendapat. Di kol jadid, Syafi'i mengatakan, dianjurkan untuk membaca surat. Di Kaul Qadim, Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan. Perlu diketahui bahasanya Madhab Syafi'i itu ada dua macam. Ada Kaul Jadid, ada Kaul Qadim. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Berdag itu disebut Kaul Qadim. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Fatwa-fatwa nah, Imam Syafi'i di Mesir itu disebut Kaul Jadid. Maka pendapat terakhir Imam Syafi'i pendapat terakhir Imam Syafi'i adalah apa? Dianjurkan Madzhab Dianjurkan. Maka ketika empat uh, salat salat salat zuhur, ashar, maghrib, isya itu tetap dianjurkan untuk baca surat Tidak wajib namun dianjurkan itu pendapat terakhir Al Imam Syafi'i. Dan pendapat seseorang adalah pendapat yang terakhir. Kaedah tentang masalah pendapat Pendapat seseorang adalah pendapat terakhirnya Jika tidak diketahui sejarah Mana kaya duluan dan mana kaya belakangan Maka jika ada dua pendapat kita katakan Dalam hal ini beliau punya dua pendapat Tapi kalau diketahui mana yang terakhir Maka pendapat seseorang adalah pendapat yang terakhir Dan tidak boleh kita katakan pendapatnya yang dulu masih kita sebut-sebut sebagai pendapatnya Kata para ulama syafi'iyah jika kita mengatakan baca surat di rukaat 3 dan 4 itu dianjurkan maka tidak ada khilaf diantara para ulama syafi'iyah berkata dianjurkan surat atau ayat yang dibaca itu lebih sedikit lebih pendek daripada surat atau ayat yang dibaca di rukaat pertama dan kedua Kemudian Pak Ulama Syafi'ah mengatakan surat yang dibaca pada rakaat ketiga dan keempat itu sama panjangnya. Kalau ayat itu ya sama panjangnya. Kemudian ada pembahasan apakah rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan surat rakaat kedua. Ini telah kita singgung ketika membahas bid'ah membaca surat Al-An'am. An. Anawai mengatakan apa? Yang sesuai dengan sunnah, rakaat pertama itu seharusnya bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Maka fihi wajahan. Para ulama Syafiiyah punya dua pendapat tentang apakah rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua bacaan suratnya. Pendapat yang paling kuat Menurut jumhur Syafi'iyah adalah rakaat yang pertama itu tidak lebih panjang dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang kuat menurut para ulama muhaddiqin yaitu rakaat pertama itu bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua Dari dua pendapat ini mana yang dipilih oleh An-Nawawi wa huwa al-mukhtar pendapat yang kedua ada pendapat yang terpilih Mengait ada hadis yang sahih yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW memanjangkan bacaan di rakaat pertama yang tidak beliau lakukan untuk rakaat kedua. Jadikan oleh Bukhari dan Muslim. Apa manfaat rakaat pertama? Dibaca lebih panjang, Suratnya lebih panjang, ayatnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Manfaatnya adalah agar orang-orang yang datang telat itu bisa mendapatkan rokaat pertama. Itu diantara manfaat, faedah, dan hikmahnya. Syafi'i mengatakan, jika masbuk, itu mendapati dua rokaat terakhir bersama imam. Baik sholat zuhur, asar, maghrib, ataupun isya Kemudian setelah imam salam, dia berdiri untuk melakukan sisanya maka dianjurkan bagi makmum masbuk tadi untuk membaca surat Fa kata jumhur ulama-ulama Syafi'ah hadza ala qawlain dalam masalah ini Syafi'i punya dua pendapat Ya, ada yang menjelaskan dengan tadi mengingat pendapat safi yang tadi jadid dan kodim tadi. Di di pendapat beliau yang jadid mengatakan dianjurkan, kalau kodim mengatakan tidak dianjurkan untuk membaca surat di rukyat ketiga dan keempat. Maka ada ada jumhur safiyah mengatakan perkataan imam safi di sini untuk Masbuk ini adalah deri fat dari pendapat beliau ya, dua pendapat beliau yang tadi telah lewat. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan fatwa Imam Syafi'i ini berlaku untuk adalah derivat untuk pendapat beliau yang mengatakan dianjurkan untuk membaca surat di dua rakaat terakhir. Adapun jika kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan baca surat di dua rakaat terakhir maka tidak ada anjuran bagi masbuk untuk membaca surat. Kata Anawib, yang benar adalah pendapat yang pertama, itu tidaknya membaca surat di dua rakaat yang terakhir. Alasannya, supaya solat orang yang masbuk tadi, tidak kosong dari surat. Ada surat yang dibaca. Nah ketentuan ini tentang masalah ini adalah berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Perlu diketahui jika orang untuk masbuh, orang untuk masbuh datang sholat dhuha atau sholat isya mendapatkan lokatiga ke dan keempat. Setelah imam salam maka berdiri untuk menggenapi sholat. Maka paula mahu perselisihan pendapat setelah imam salam Kemudian berdiri, itu rokaat keberapa untuk makmum ini? Ini rokaat keberapa untuk makmum ini? Dan rokaat 3, 4 bersama imam tadi, itu rokaat berapa untuk makmum? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini? Sebagai ulama mengatakan, Rukaannya bersama imam, itu adalah rokaat 3 dan 4. Sehingga setelah imam salam, Berdiri, maka itu rokaat berapa? Satu dan dua. Selain itu mengatakan mau um masuk itu sholatnya 3-4 Baru 1-2 Atau kalau dia cuma dapat 1 rokaat bersama imam Misalnya dia cuma dapat rokaat keempat Ya maka berarti sholatnya Rokat keempat dulu Dia melaksanakan rokaat keempat Kemudian setelah imam salam Baru dia melaksanakan rokaat 1-2 dan 3 Akhirnya mendapatkan yang lebih kuat Pendapat yang lebih kuat ada pendapat yang kedua. Fasanya ketika makmum masuk, dia mendapatkan rakaat 3 dan 4 bersama imam, maka 3 4 itu sepatutnya 1 dan 2 untuk makmum. Mas bu ini. Sehingga jika berdiri, maka dia melaksanakan rakaat ketiga dan keempat. Nah, maka ini masalah ini berkaitan erat dengan ada anjuran untuk baca surat atau tidak. Kalau kita katakan nirukat 1-2 Maka jelas Dianjurkan untuk baca surat dan Jika 3 dan 4 Jika statusnya 3 dan 4 Maka Imam Syafi'i Punya kaul Semacam ini Yang dijelaskan oleh Sebagian ulama Syafi'iah Imam Syafi'i mengatakan Makmum Masbuk itu Dianjurkan untuk baca surat Itu adalah Derifat Atau turunan dari pendapat beliau Dianjurkan yang baca surat Biru dua yang terakhir. Dan ringkasnya pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi adalah Ashab Al-Awwal. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Dengan alasan supaya tidak ada, supaya dalam sholat itu ada surat yang dibaca. Selain surat Al-Fatihah. Kemudian ada pun makmum, maka jika sholatnya adalah siriah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Dan dianjurkan untuk membaca surat. Jika sholatnya adalah sholat yang jahat, sholat dengan suara yang keras, maka untuk makmum yang mendengar bacaan imam, kata An-Nawawi, maka hukumnya membaca surat. Apakah wajib baca Al-Fatihah? Maka Imam Shafi punya dua kaun. Yang pertama mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Dan yang kedua mengatakan makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Jika mendengar bacaan Al-Fatihahnya, imam. Jadi ini adalah masalah yang cukup pelik. Yang sulit untuk ditarji. Sebagai lomba mu'asirin. saya lupa, saya musimin. Itu menguatkan. Solat jahat makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Namun kalau saya lalbani di sifat solat nabi... Imam jahr maka makmum cukup mendengarkan saja. Adapun jika makmum dalam salat jahr tidak mendengar bacaan imam karena dia di sebelah bang majelis terik maka yang benar makmum tersebut wajib baca Al-Fatihah dan dianjurkan baca surat. Ini yang benar yang dipilih oleh An-Nawawi meskipun ada pendapat yang lain mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah dan saya mengatakan wajib baca al-fatihah, namun tidak dianjurkan baca surat, namun yang dipilih oleh An nawawi kalau makmum di belakang tidak mendengar bacaan imam wajib baca al-fatihah dan dianjurkan untuk membaca surat kemudian ada pun dan wajib baca al-fatihah di setelah takbir pertama solat jenazah ada pun baca al-fatihah untuk solat sunnah maka harus Namun para ulama syafiyah berselisih pendapat Harusnya itu namanya apa? Harusnya ini kita namanya apa? Al-Qofal mengatakan Wajib membaca surat Al-Fatihah Kalau salat sunnah, duha, rotib Sebagian syafiyah mengatakan Wajib membaca Al-Fatihah Namun bukan rukun Sedangkan Muridnya Qofal yaitu Qadi Husain mengatakan al-fatihah dalam sholat sunnah namanya syarat syarat sah sholat kemudian ulama syafi'iyah yang ketika mengatakan kita namai hukun bahwa azhar dan pendapat ketiganya inilah yang lebih kuat dipilih oleh an-nawawi namanya sama dengan dengan sholat fardu, yaitu sama-sama disebut rukun Dan orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah Dalam keadaan ini semua Salat jenazah, salat sunnah Maka adalah dia membaca gantinya Apa gantinya? Dia membaca ayat Dari Al-Quran Selain Al-Fatihah Bikodriha Yang sesuai dengan kadar Al-Fatihah Jumlahnya tujuh ayat Maka orang yang tidak Salat Al-Fatihah Dan tidak bisa membaca Al-Fatihah Nomor malah Bisa namun apal suatu al ikhlas al fatirah enggak apal al ikhlas malah apal al kausah malah apal ya, sudah maka al kausah itu berapa ayat tiga ayat maka al kausah di baca dua kali enam kan tambah satu tambah satu ayat lagi maka tujuh ayat dan jika dia tidak bisa enggak ada hafalan ayat quran satu pun. La, la al-fatihah wa la al-kawshar wa al-ikhlas Faih alam yusin Jika tidak ada satu pun Ayat al-Quran yang dia hafal Atabi qadriha minal aska Maka dia tidaklah berfikir Dengan kadar Sebagaimana kadar Waktu Orang baca al-fatihah Orang baca al-fatihah kira-kira lah Tegriban Orang baca al-fatihah itu berapa menit untuk dalam sholat Setahun menit atau satu menit Nah, dalam satu menit Maka adalah dia berpikir kurang lebih satu menit Subhanallah, walhamdulillah atau... Kata spih dengan baca Subhanallah, tahlillah ilaihullah dan semacamnya Bagaimana Yusin Bikir juga ternyata enggak bisa juga Allah Akbar enggak apal Subhanallah enggak bisa Kalau enggak bisa juga Dikara apapun ya waqofah Diam Bikodil kira'ah Sesuai dengan kata membaca Al-Fatihah Al-Fatihah berapa menit Ya dah satu menit Ya dah diam satu menit Kemudian setelah itu Ruko Ya demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa radawana alhamdulillah Bagaimana apakah makmum yang masbu dan hanya mendapatkan rukuk apakah masih terhitung satu rukaat pada jumhur sepakat untuk membaca al-fatihah di setiap rukaat Jawabannya jika dapat satu masih dapat rukuk maka menurut pendapat jumhur sudah dapat rukaat Ini pendapat jumhurul fukuh Dapat rukuk maka dapat rukaat Inilah pendapat yang benar Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh al albani Di sisilah sahihah Beliau bawakan Sekian banyak asar dari sahabat Yang menunjukkan bahasanya beliau Para sahabat memegang pendapat semacam ini Ini adalah pendapatnya Abu Bakar Pendapatnya Zaid bin Tabik Dan para sahabat yang lain Dengan tetap menghormati Orang yang memilih pendapat di luar pendapat Jumur Sebagai lama berpendapat Dapat rukuk Belum dapat rukukat tidak terhitung dapat rukaat ini pendapatnya Bukhari Di antara ulama terdahulu Dan pendapatnya Semukbil Bin Hadi Al-Wadi'i Di antara ulama sekarang Itu dapat ruka itu belum dapat rukaat Sehingga Kalau misalnya orang itu dapat ruka di rukaat pertama Maka masih kurang Masih kurang berapa? Satu rukaat Sehingga setelah Imam Salam Maka dia nambah satu rukaat lagi Maka pendapat yang benar adalah pendapat Jumurul Fukuhak Dengan tetap menghormati orang yang memilih pendapatnya Bukhari Ya pernah disampaikan bahasanya mimpi basah itu datanya dari setan Bagaimanakah ketika di dalam bulan Ramadan terjadi mimpi basah Tapi tidak semua setan terbelenggu Di salah satu lafadz tadi dikatakan. Sebagaimana di Fatul Bari Yang dibelenggu Atau di Tuhfatul Ahwadi juga ada Maradatul Jinni Jin-jin yang sangat kurang aja, Ini yang dibelenggu Jin-jin, kelas-kelas bawah ya, Yang lain, mungkin saja masih bisa mengganggu Apakah boleh menunda Mandi wajib dengan alasan dingin Cepatnya boleh, asal tidak sampai keluar waktunya, dan asal tidak sampai ketinggalan solat jamaah. Misalnya orang itu junub di malam hari, terlalu dingin, nanti lah. Kalau dah ya, pagi, berbar sahur, ya, setelah sahur atau ya setelah adzan, namun masih dapat jamaah dan masih dapat solat subuh. Bolehkah menyampaikan fatwa ulama' yang kita rajikan Tanpa menyampaikan fatwa ulama' yang menyelisihinya Apakah ini termasuk mengikuti hawa nafsu dalam berpendapat Apakah termasuk menyembunyikan ilmu Sebenarnya tergantung siapa yang bertanya Kalau yang bertanya adalah orang awam Orang awam itu pusing dengan pendapat-pendapat Maka sampaikan saja pendapat yang kuat Demikian Ya kalau mau Pendapat yang kuat demikian ya, Kalau paling-paling Bisa kita tambahkan ini pendapat syafi'i Itu ringkas Orang awam itu yang dibutuhkan Namun Kalau dikhawatirkan orang awam ini Kemudian main tembak Orang yang menyelisi uh, Apa yang pelajaran yang pernah dia dapatkan Kemudian dituduh macam-macam Karena setahu dia misalnya Dapat rukuk itu dapat ruka'at Kemudian ada orang yang Maka pendapat Dapat rukuk itu belum dapat rukuk masih berdiri lagi. itu kemudian habis itu malah orang ini dimarahi. Kamu sudah dapat rukuk, masih nambah satu lagi. Akhirnya bersikap dengan sikap yang tidak benar, nah ini perlu diluruskan. Kalau sampai dirawatkan terjadi semacam ini. Maka disampaikan, yang kuat demikian. Dan kalau ada orang yang berbuat demikian, ya dihormati. Karena itu dari pendapat ulama, yang juga cukup kuat. Jika mas buk eh, bu ketika imam membaca surat-surat Setelah Al-Fatihah Atau mas buk ketika di tengah-tengah membaca Al-Fatihah Apakah makmum macam baca Al-Fatihah? Jumlah tidak Kecuali untuk orang yang berpendapat Makmum dalam surat jahat Tetap wajib baca Al-Fatihah Maka jika seorang yang terpendapat Bahasanya Dengan pendapatnya Al-Imam syafi'i Yang mengatakan bahasanya makmum di salat jahat itu tetap membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika dia telat, imam lagi baca surat. Maka indah lah dia juga membaca Al-Fatihah. Demikian juga ketika telat dan imam di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Maka tetap baca Al-Fatihah. Dan ulama jika seorang itu memilih pendapat yang mengatakan dalam salat jahat. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Maka ya sudah, tinggal Allah Akbar Akbar ihram, kemudian mendengarkan Apa yang dibaca oleh imam Kapan bacaan Al-Fatihah bagi makmum? Apakah setelah imam Selesai baca Al-Fatihah? Atau bagaimana? Jawabannya sebagaimana kata Nusaimin? Waktunya longgar, bebas Mau barang imam Mau kepada uh, imam Saat imam baca Surat ya, Jelas waktunya bebas Karena tidak ada kewajiban Menurut ulama yang berpendapat Tetap wajib membaca surat Al-Fatihah Maka beliau-beliau mengatakan Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam Sehingga makmum boleh sibuk sendiri Dengan catatan Cuma membaca surat Al-Fatihah Tadi disampaikan oleh Nawawi Jika makmum mendengar suaranya imam maka hukumnya membaca surat Seorang keluar madi ketika berpuasa Dikarenakan melihat gambar-gambar Bagaimana puasanya Ini madi atau mani Batal atau batal wajibkan di puasa Kemungkinan besar ini bukan madi Namun mani Maka puasanya batal Wajib berdobat, ya, batal Dan puasanya batal Namun wajib imsak. Puasanya batal Alias harus dikodok Maka dia punya puasa batal. Kalau batal, wajib kotak. Tetapi, wajib dobat, demikian juga wajib imsak. Wajib imsak. Ya. Habis dia batal itu, tetap tidak boleh makan dan minum. Ya. Dalam kondisi batal tadi, dia tetap tidak boleh makan dan minum. Sampai tenggelam matahari. Ini wajib imsak. Jika dia tidak imsak, maka berarti melanggar lagi. Ada pelanggaran berikutnya itu Pelanggaran kewajiban imsak Itu menahan diri dari makan dan minum Sampai waktu buka tiba Jadi orang-orang yang berbuka Dan dia tidak diberi uzu Oleh syariat untuk berbuka Maka Ketika dia batal Wajib imsak Ini kaedahnya Orang-orang yang Tidak diberi uzu oleh syariat Tidak diberi Kelonggaran oleh syariat untuk batal Jika dia batal Maka wajib imsak Beda dengan musafir Musafir tidak ada kewajiban imsak Boleh makan bebas Namun jangan terang-terangan nah, Di depan orang-orang yang puasa lagi Demikian juga orang sakit Demikian juga wanita haid Demikian adalah orang-orang yang diberi kelonggaran Untuk batal Maka tidak ada kewajiban imsak atas mereka Agar tapi orang yang Batal Padahal dia tidak mendapatkan urur Dan tidak memiliki sebab-sebab urur Maka Dia uh, puasanya batal Namun wajib imsak Semacam tadi Orang yang batal puasanya karena keluar mani Yang tidak dibolehkan Maka puasanya batal Akan tapi wajib imsak Sampai maghrib Tidak boleh tidak undang, Habis hukum dan dia makan Tidak boleh Sunnah memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Kapan waktu yang lebih afdal? Hmm, Bolehkah pada hari Jum'at tersebut hanya membaca surat Al-Kahfi saja? Sebenarnya boleh. Yang benar? Boleh. Dan dia, waktu yang afdal adalah sepanjang hari Jum'at. Kalau lafat hadisnya, lafat hadisnya itu adalah Yomul Jum'ah. Maka sejak fajar, sampai tenggelam matahari hari Jum'at. Dan boleh pada hari itu, cuma membaca surat Al-Kahfi saja dan mengkhususkan surat Al-Kahfi. Karena hadis tentang masalah ini, itu adalah hadis sahih. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh membaca surat al-Kahfi malam Jum'at. Semacam yang dikatakan oleh Abu Bakar al-Jazairi di Minhajul Muslim. Namun, sampai saat ini saya belum tahu dalilnya. Yang tak sadis yang yang ada itu adalah Yawmul Jum'ah. Seingat saya, saya dan setahu saya Yawmul Jum'ah. Tidak ada. Bukan Laylatul Jum'ah. Namun sebagian lama ada yang mengatakan Sejak Laylatul Jum'at malam Jum'at Sudah bisa baca surat Al-Kahfi Jika tersebar kabar-kabar yang, tidak, e, kabar yang tidak, tidak Tentang saya Apakah saya harus tabayun dengan orang-orang yang mendengar kabar tersebut Apakah membiarkannya Mengingat kabar-kabar buruk tersebut Mempengaruhi perlakuan orang-orang sekitar saya apaian dengan pembuat berita. Itu yang lebih baik. atas sesara bagaimana menyebarkan berita semacam ini. Kalau kemudian dia kemudian tahu kalau dirinya salah dan bahasa salah, kewajiban dia untuk mengalah orang-orang yang telah dia beritahu. Kalau tidak memungkinkan dan tidak diketahui, maka dia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang terpengaruh dengan berita tersebut. Baca serajar makmum membaca, memilih untuk tetap baca Al-Fatihah. Dan ketika belum selesai baca Al-Fatihah, Imam sudah rukuk. Apa yang harus dilakukan? Jika tinggal setengah ayat, atau satu ayat terakhir, bisa dirampungkan. Bisa diselesaikan. Dan dia cuma agak telat saja. Untuk mengikuti Imam. Akan tapi jika, dia baru baca, karena dia masbuk, dia baru dapat Maliki Umidin atau bahkan baru dapat Ar-Rahman rahim Maka adalah dia hentikan Al-Fatihahnya dan dia rukuk bersama imam. Dan insyarat Al-Fatihahnya ditanggung imam. Sebagaimana pendapat jemur Fukuha yang mengatakan siapa yang dapat rukuk, dia dapat Ruka. Bagi kami yang baca Al-Quran dan bahasa Maski Pas-Pasan, mana yang lebih utama? Sejar target satu pekan satu khatam. Atau menunaikan ada pada semampu kami. Bagaimana gak? Di antara cara untuk melancarkan baca Al-Quran adalah. Rajin dan sering baca Al-Quran. Maka perlu ditargetkan untuk. Uh, sering baca Al-Quran. Untuk memperlancar baca Al-Quran. Namun kalau. Kemudian target ideal satu pekan satu kali khatam. Jika memungkinkan. Tidak ya, masalah. Jika. Jika. Ini mempengaruhi berbagai hal yang lain yang tidak kalah urgent untuk dipelajari, untuk dilakukan maka bisa dipertimbangkan ulang untuk satu pekan sekali kata. Manakah yang lebih adil bagi wanita ketika salat jahal sendirian dengan suara agak dikeraskan atau liris saja? Jawabannya ada. Ajin yang mendengar suaranya seandainya dikeraskan atau tidak. Seandainya ada Ajin Nabi. Laki-laki yang bukan mahram yang mendengar suaranya. Maka harus dilirikan. Jika tidak. Maka untuk sholat Munfarid. Munfarid di sholat jahar. Maka sebagian ulama menganjurkan tetap jahar. sebagaimana An-Nawawi. Nanti kita baca di Dibian. Namun saya dapatkan ada sebagian ulama. Saya dengar di rekaman ceramahnya Semnus Dewi. Munfarid. ...sholat jahat itu tidak jahat... keterangan An-Nawawi... ...munfarid... salat sendiri, salat jahat maka tetap jahat... ...maka jika tidak ada yang... ...laki-laki yang mendengar... ...maka... ...bisa diagak dikeraskan... ...bisa, seandainya mau dikeraskan... ...maka itu bisa dilakukan... Bagaimana cara melunasi utang yang kita ragu berapa jumlahnya? Utang apa? Utang puasa? Utang apa ini? Utang duit. Kalau utang puasa yang dimaksudkan, maka puasalah sebanyak-banyaknya sampai yakin sudah lunas semua. Kalau utang utang duit, tanyakan kepada orang yang berutang. Jika terjadi sengketa, oh, kayaknya enggak sampai segitu. Oh, ini sampai segini kok. Maka buat as-sulhu. Was-sulhu perjanjian damai. Kesepakatan. Ngambil angka berapa. Apa yang harus dilakukan jika diperintahkan orang-orang untuk terawih. Yang tidak ada pemakninah di dalamnya. Ditolak baik-baik. Dengan diberi penjelasan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan. Maka ia bisa ke masjid. Dan sholat. Namun niatnya sendirian. Jadi sah, namun niatnya sendirian. Hukum salat taraweh dipecah menjadi dua sesi. Empat rakaat setelah isak, empat rakaat lagi persweater sebelum sahur setelah tidur. Jangannya boleh. Namun eh, ini meninggalkan satu hal yang lebih abdul. Yang lebih abdal, salat bersama imam sampai. Hingga mendapatkan pahala salat malam satu malam suntuk. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dijauhi pada saat iktikaf. Yang jelas iktikaf merupakan ibadah individu. Hal-hal yang dijauhi terhadap iktikaf, ni hal-hal yang membatalkan iktikaf, perkataan dunia yang tidak ada manfaatnya. Jangan terlalu banyak serawung orang yang tidak perlu. Bukan sampai-sampai Imam Ahmad berpendapat sebagaimana di Lapa'if Al-Ma'arif, Ibnu Nurajab, orang yang iktikab, makuh hukumnya ikut pengajian. Ya, karena iktikab itu adalah ibadah bersunyi diri, menepi, jangan tidak banyak bergaul dengan banyak orang. Hukum memadukan suara saat melafatkan hadis. Jawabnya sulit memerdukan soalan untuk melamatkan asis. Beda dengan Quran. Karena redaksinya beda. Tapi seandainya memang ada gaya-gaya tertentu yang bisa. Maka insya Allah tidak mengapa. Tentang jumlah sholat wittir dalam sholat terawek. Mohon rincian pelaksanaan jika tiga rakaat. Apakah tiga rokaat langsung dengan satu salam Ataukah boleh dua rokaat salam kemudian satu rokaat salam Boleh dua-duanya Tiga rokaat caranya boleh Dua dan satu Sebagaimana dalam hadis Ibn Umar Dan kata Ibn Umar itu dilakukan oleh Nabi SAW Dan hadis Ibn Umar ini ada di sahih Bukhari Boleh juga dengan tiga rokaat salam Dan tiga rokaat sekaligus Sebagaimana baik hadis Aisyah Dan demikian juga terdapat hadis yang lain yang menunjukkan Demikian Penjelasan tentang mahrum Kita tahu bahasanya bibik termasuk mahrum Tapi apakah nenek Dan adik-adik perempuan nenek Juga termasuk mahrum <tuh> Sebagaimana kedudukan bibik Jawabannya ya, Adiknya nenek semuanya mahrum Karena statusnya bibik Maka perlu jadi bibik itu adalah bibik dari uh, Bibik Bibi dalam istilah syariat itu bisa jadi adiknya bapak atau adiknya ibu. Boleh jadi adiknya kakek atau adiknya nenek. Boleh jadi adiknya buyut atau buyut laki-laki ataupun buyut perempuan. Semuanya ada sepatunya bibi. Kamu ingat, istri paman bukan bibi. Yang perlu diperhatikan, istri paman bukan bibi. Isteri ya, istri paman apa statusnya? Istri paman statusnya dalam syariat bibi ya, Status bibi itu status itu, itu pengertiannya orang Jawa Atau orang Indonesia Istri paman itu bibi Ini adalah makna off Bukan makna syari Makna syari Istri paman bukan bibi Istri paman ya istri paman Dan suami bibi bukan paman Suami bibi Bukan paman satu-satunya Dia suami, bibit. Bukan pamat. Hadis yang diratkan oleh Bukhari, bukan di kitab sahihnya, dalam Mita Dertarit Hadis, apakah tetap disebutkan dahulu, atau mendahulukan kitab hadis yang yang lain. Kalau misalnya Bukhari di Adabul Mufat, maka bisa diletakkan di awal, dalam rangka untuk penghormatan terhadap Bukhari, dan bisa juga diletakkan di akhir setelah uh, misalnya disebutkan Red Nasa'i Abu Dawud Tirmidhi, saya itu baru dikatakan, Riwayat Bukhari dalam Adabun Mufrad, jika melihat Adabun Mufrad-nya. Jadi kalau melihat Bukhari-nya, maka ditaruh di depan. Kalau melihat, sebagaimana sebagaimana Imam Ahmad, Musnad Ahmad, itu boleh disebutkan sebelum Bukhari, dan boleh disebutkan setelah Ibnu Majah. Tergantung dilihatnya. Kalau dilihat bahasanya Imam Ahmad Itu gurunya Bukhari, gurunya Muslim Maka letakkan Imam Ahmad sebelum Bukhari dan Muslim Tapi mengingat bahasanya uh, musnad Imam Ahmad itu statusnya Di bawah Kutubu Siddha Posisinya adalah setelah 6 kitab Induk Selain Bukhari Muslim dan 4 uh, kitab Sunan Maka musnad Imam Ahmad kita letakkan setelah Ibn Majah Maka melihat Mana yang dilihat Kalau yang dilihat Bukhari nya sebagai gurunya Bukhari, gurunya Muslim, gurunya Tirmizi, gurunya Abu Dawud. Ini semua muridnya Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, ini semua muridnya Imam Ahmad. Maka kita letakkan Musnad Imam Ahmad sebelum menyebutkan Bukhari dan Muslim. Namun kalau melihat musnadnya yang itu status levelnya dalam ilmu hadis di bawah Kutubus Sittah 6 Buku maka diletakkan setelah ibu majalah. Ya, demikian usala alaihi wasallam berkata An allahmuddilaila rabbil alamin subhanakallah ma fi hamdi kashadu illa illa anta astatfu kawatubu ilaih.